Namodase Bhagavato Arhato Sama Sambuddhase Namodase Bhagavato Arhato Sama Sambuddhase Namodase Bhagavato arahato Sama Sambudase, Iti piso Bhagava Arhahang Sama Sambuddhdo Vijyacarana sampanno Sugato Loka vidu, anutaro purisa dhamma sarati sata Pudho bhagava ti swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pachatang veditambo vinuhi ti supatipanno bhagavato savakasango užu patipannno Bhagavato sa vaka sango je no, Bhagavato sa vaka sango sami je patipannno Bhagavato sa vaka sango jaďi purisa yuga ní pugala, tři Bhagavato sa vaka sango aho nejyo Angeli karaniyo Anutarang ketang lokasa ti wang sagantana ng dhamma sanggang cahbika wo bhayamva cahbita tamva tak my jsme probrali to Abychom správně meditovali, musíme nejprve správně poslouchat, správně pochopit to, co jsme poslouchali, a pak to střebáváme procesem dělání toho, co jsme poslouchali a o čem jsme přemýšleli. Dělání toho ve vědomí. Hm? Dělání toho ve vědomí ve smyslu samády, hm? Dělání toho ve smyslu vipašana. Vysvětlili jsme, že dělání toho, co jsme se naučili a o čem jsme kontemplovali, v dělání toho ve smyslu šamata a vipašana, se děje na základě sedmi kroků. Hm? které jsou vlastně organický proces, to jsme vysvětlili. A nakonec jsme se dostali k tomu, že jestli tak děláme, pak začínáme chápat, že na co vlastně kontemplujeme, to není nic jiného než vědomí. A na co kontemplujem ve smyslu samata, to je vědomí, vysvětlili jsme, ve kterém předcházející objekt a následující objekt jsou stejné objekty. A tím pádem vstoupíme do procesu zjemňování vědomí a zjemňování toho tak vlastně obrazu vědomí. Hm? Zmínili jsme se o tom, že z hlediska yogačáry, hm? z hlediska buddhistické jogy, vlastně všechny objekty meditace jsou mentální objekty. Jestliže to pochopíme, pak náš svět se začne mentalizovat. Hm? Protože vše, co poznáváme, poznáváme na základě mentálního vědomí. A smyslové vědomí je Dá se říci, dali jsme příklad pěti kamenů, které leží na mentálním vědomí a jsou aktivní pouze tím, že aktivizují mentální vědomí. Teď, jestliže mentální vědomí se obrátí na sebe, pak těch pět černých kamenů, jak jsme řekli, postupem času, přestane tolik skákat a vědomí se uklidní. A to je právě proces toho, že vědomí se nachází v takzvaných, s tím jsme skončili, v takzvaných devíti čita stytis. Čita znamená vědomí a stity znamená Místo, místo vědomí nebo pozice vědomí pozice vědomí vevnitr. Hm? Vědomí se obrátilo samo na sebe. Když se vědomí obrátí samo na sebe, získává uklidnění jestli běhá venku a jestli sleduje smyslové požitky v minulosti a touží po budoucnosti. Nesklidní se. Hm? A sklidní se jak, jak dosáhne klidu v devíti krocích které tež jsou organický proces, jak jsme se zmínili. To neznamená, když dosáhneme vyššího kroku, že se vyššího stupně klidu nemůžeme se vrátit k předešlým nižším stupním. A první krok směrem ke klidu se nazývá Stápajaty. Stápajaty znamená doslova osnovovat. Osnovovat co? Osnovovat vědomí na meditačním objektu. Což je synonymum toho, osnovovat vědomí samo v sobě. Meditační objekty, jak už jsme se zmínili, jsou všichni, meditační objekty jsou všichni mentální objekty. Jedině na základě mentálních objektů můžeme praktikovat koncentraci a moudrost. Tedy první krok je, že osnovujeme tedy naše vědomí na meditačním objektu tím způsobem, že předešlý moment tohoto vědomí a nadcházející moment tohoto vědomí zůstávají u stejného objektu. Hm? A meditující, který eh, sice má jisté poznání, díky tomuto poznání toho, co slyšel a o čem přemýšlel, má rozhodnutí, hm? má víru, ale eh, eh, jeho zkušenost nestačí. Právě proto tento stupeň osnovování vědomí na meditačním objektu se děje na základě jistého síly, odhodlání, vůle. A právě proto v tomto prvním stupni i dokonce i v druhém stupni Praxe Samata meditující zažívá málo naplnění, ale jeho mysl ještě často může opouštět objekt meditace, protože se snaží udržet vědomí na objektu meditace silou vůle. A tím je stále frustrován a je může být vyčerpán i tím. Nemá energii. Proč? Protože se snaží vůlí a čistou vůlí a rozhodnutím udržet kontinuitu vědomí na meditačním objektu, který, jak už jsme se zmínili, je mentální objekt. Jestliže pokračuje ve svém úsilí, jeho vědomí zažije jistou kontinuitu. Proto se druhý stupeň šamaty se nazývá stápajaty, Sam je dohromady. On osnovuje a tentokrát osnovuje tak, že jeho vědomí, má kontinuitu na objektu meditace. A jelikož má kontinuitu na objektu meditace, zažívá jisté chvíle radosti, ale tato radost samozřejmě je ještě prerušovaná, protože často zapomíná objekt meditace a začíná myslet na něco jiného, na jiné pocity, které nejsou spojené s tím, co dělá, na jiné věmy. Právě proto v tomto stádiu ještě se může stát, že může zapomenout na to, co dělá. a jelikož zapomene na to, co dělá, znovu se snaží silou, hm? vůle navrátit své vědomí k objektu meditace. A jestliže tak dělá a pokud tak dělá, tak často zažívá frustrace, protože pracuje málo s pozorností, a více s prostě silou vůle. Čili tyto první dvě stádia šamaty člověk musí zvládnout, aby dosáhl jistého uspokojení v tom, co dělá. A je my máme tendenci dělat dobré jedině tehdy, když mám, nacházíme uspokojení v tom, co děláme, když nás to naplňuje. A to se začíná stávat v třetím stádiu šamaty, které se jmenuje Avastá Pajaty. To je stádium šamaty, kdy kdykoliv Vědomí opustí objekt meditace. Tyto mezery netrvají dlouho. A jelikož tyto mezery netrvají dlouho, jeho síla, jeho pozornosti, jeho saty uvědomí. Jeho ducha přítomnosti, Saty můžeme tež přeložit jako ducha přítomnost. Fakticky v angličtině to překládají jako mindfulness, což je ducha přítomnost. Jeho ducha přítomnost, my víme, co ducha přítomnost znamená. Je to upomínání se na, na objekt meditace a upomínání se na to, na instrukce, co máme s tímto objektem dělat, o kterých jsme předtím přemýšleli a pochopili, že pokud pracujeme s hrobým vědomí a s objekty, nikdy nedosáhneme utišení. Hm? Proto jsme se snažili nejprve vůlí, poznali jsme, že pouhou vůlí to nejde, tak eh, pomalu, pomalu, jelikož jsme se snažili dál na základě víry a na základě prání, entuziasmu pro to, co děláme, pak chápeme, že čistě vůlí to nepůjde a síla pozornosti se začíná projevovat, začíná krystalizovat. A to se děje obzvláště v třetím stádiu šamaty. Ava stápajaty znamená osnovovat dole. Ava je dole. Osnovovat dole, to znamená, kdykoliv vědomí se odchýlí od objektu meditace. Meditující jakoby, když se objeví díry v kalhotech, tak záplatuje jelikož záplatuje rychle ty díry pozornosti, proto jeho vědomí začíná mít opravdu okoušet více naplnění v tom, co dělá. A jestliže máme naplnění v tom, co děláme, začínáme mít naplnění v tom, co děláme, naše víra v to vzrůstá, Náš entuziasmus v to zhrůstá a budeme s vírou a entuziasmem pokračovat a tak je zaručeno, že dosáhneme vyšších stupňů utišení. Jestliže tomu tak není, vyšších stupňů utišení nedostane. Hm? Pak tedy když síla pozornosti se krystalizuje, dozraje, když síla pozornosti dozraje, dosáhne meditující situaci, kdy ať má jakékoliv jiné věmy, jakékoliv jiné myšlenky, jakékoliv jiné pocity, neopouští objekt meditace. Jestliže se tomu tak stane, Jeho úsilí bude odměněno, odměněno tím, odměněno zkušeností jemnějšího objektu a jemnějšího vědomí. A tak vlastně vstupuje do procesu očisty. Vstupuje do procesu očisty tím, že jeho síla ducha přítomnosti, čili upomínání se objektu, med, objektu meditace a upomínání se toho, co s nima dělat, instrukcí, které si přečetl nebo které ho učitel naučil, o kterých slyšel, o kterých rozjímal, které jasně pochopil, A právě proto může vstoupit do procesu očisty vědomí, což je tež proces uklidnění. Čisté vědomí je vždy klidné. A to vědomí, které směruje k čistotě, to se uklidní. A vědomí směruje k čistotě, jestliže síla pozornosti nebo ducha přítomnosti dozrála. Jestliže ne, no tak e, to znamená, že e, ačkoliv jeho meditace má překážky, on si těch překážek nebude vědom. Čili nepozná, co je pro něj příhodné opravdu a co pro něj není příhodné, co se sluší, co se nesluší, jakému objektu se má věnovat, aby se jeho proces uklidnění prohloubil, jakému objektu se nemá věnovat. Tomu nebude jasné, pokud síla ducha přítomnosti nedozře. A jestliže síla ducha přítomnosti dozrála, pak tedy vstupuje v tomto stádiu, vstupuje do procesu očisty tím, že vlastně veškeré stavy hrubšího hostilování. už pro něj nejsou. Jestliže síla ducha přítomnosti dozrále, hlubší, hlubší stavy rozpilování nejsou. Už nemůže, ačkoliv jeho mysl ještě může klesat a stoupat, vždy si je toho vědom. A tím, že si toho je vědom, vstupuje, co se týče meditace šamaty, vstupuje do procesu očisty. Ti, co nedosáhli tohoto stádia do zrání hm, síly ducha přítomnosti, přestože mají e, stavy e, klesajícího vědomí, hm, spojené s tupostí, s nejasností objektu, s nudou a tak dále. E, a stavy rozptýlení nebudou si toho vědomí a nechají to pokračovat v tomto stádiu. Už to není možné. Proto vědomí je získává sebedůvěru, získává eh, uklidnění. Hm? A jelikož odstranilo v tomto stádiu se meditující cítí dobře, hm? odstranil, jak jsme se zmínili, veškeré hrubší tendence k rozptýlené mysli a jelikož se cítí dobře, jestliže nepoužije sílu uvědomění he, Sampa džania. pak nebude schopen odvrátit tendenci k hlubšímu klesání vědomí. Ten meditující, který odstranil hlubší tendence k rozptilování, jestliže je spokojen se svým stavem, hm? A, mm, ne, ztratí Ducha přítomnost, ačkoliv se cítí příjemně, jeho objekt meditace ztrácí jasnost. A existují meditující, myslím, každý učitel meditace se s seznáme, není jich málo, který pak zůstanou v tomto stádiu, nedělají žádný pokroky dál, meditují třeba léta a dostávají se do příjemného pocitu hm? a myslí si, že e, e, dosáhli jistého pokroku v samatě. Ale vlastně to je jenom začátek. Hm? Proto tento, tato sutra kterou teď čteme, v pozdější části vysvětluje, že účel samaty je odstranit roztěkanost vědomí, ale roztěkanost vědomí, tento účel bude jen vyplněn tehdy, jestliže. meditující šamaty bude schopen odstranit klesání vědomí. Zase vypašana, účel vypasaný je odstranit klesání vědomí, ale vypasana nemůže dozrát, pokud se meditující nezbaví tendence, jelikož vypasaně mění stále objekt, nezbaví se tendence těkavosti mysli. Právě proto ideální stav je kombinovat dělání objektu ve smyslu šamaty a ve smyslu vypašany. To je důraz právě této tradice. Tedy jestliže má mysl tendenci klesat, meditující by měl použít dělání v mysli objektu ve smyslu vypašana, hm? jestliže má mysl tendence k rozpilování meditující by měl použít dělání objektu v mysli ve smyslu šamata. Hm? Ale toho bude jedině schopen účinně, jestliže dosáhne Stavu prašrabdy, co jsme přeložili termínem uvolnění jasnosti. Ale lehkosti vědomí a těla. Tělo zde znamená tělo faktorů vědomí, ale právě to tělo faktorů vědomí je navázáno na naši tělesnou schránku. Též. My cítíme tělesnou schránku podle toho, jak cítíme tělo faktorů vědomí. Hm? To je důležité si uvědomit. Právě proto vysudí maga Stejně tak jako i klasická yoga, najdete to i v Mahabháratě, je klasický případ situace člověka ve světě, je situace slepce, hm? o tom já stále mluvím a je si třeba to uvědomit, situace slepce a krypla, hm? kteří spolupracují. Hm? Slepec. Nic nevidí, oko nic nevidí, bez vědomí. Hm? A vědomí se nemůže hýbat bez tělesnosti. Hm? To, co hýbe vědomím, to je vlastně prána. Hm? Prána je tež tělesnost. A tak naše situace je jaká situace? Hm? Davide, Slepec si sedne kam? Na Kripla. Popletu to. Kripla si sedne na Slepec. Se, Jsem tě zkoušel. Když si, si Slepec sedne na tak to bude katastrofa. Když si kripl sedne na slepce, můžou spolupracovat. Hm? Pak kripl řekne slepci, podívej, vstaňi do předu, jdi do jdi zádu, jdi nalevo, jdi na levo, eh, di tam, uklidni se kamaráde. Hm? No a Teď jsme dosáhli stádia, tedy čtvrtého stádia samaty, kdy spolu slepec a creeper začínají celkem trochu pohodlně spolupracovat. A jestliže se meditující Jelikož se cítí dobře, jestliže ztratí svou ducha přítomnost, dochází k hlubšímu stavu klesání mysli. A přestože vlastně je nesenzitivní, jeho objekt meditace není jasný, může klidně prosedět i dlouhou dobu, aniž by se něco dělo, kromě celkem příjemného pocitu. A pomatené bytosti si mohou myslet, že to je jako hlubší meditace. Ovšem, žádná hlubší meditace to není. Tady opravdový pokrok v meditaci je. Toto páté stádium se jmenuje Damayaty. Hm? Jestliže meditující je schopen, odstranit tu hrubší tendenci nejen k rozptilování mysli, ale hrubší tendenci k, k klesání mysli. Jo. Pak dosahuje šestého stádia šamaty, který se jmenuje šamajaty, co znamená e, utišení. Hm? Jestliže dosáhne utišení, jeho síla, jeho ducha, síla jeho uvědomění, sam sampradžaně, sam sam začíná krystalizovat a je si vědom i jemnějších stavů klesání a rozpilování vědomí. Jestliže dosáhne tohoto stádia, pak může sedět dlouho v pohodě. Může celkem bez problémů tolerovat bolesti. Jeho slepec se uklidnil. už nechce nikam běhat a kripl tím pádem tež nikam nechce běhat, když se vědomí cítí dobře, zůstává tam, kde je, když, eh, a když zůstává tam, kde je a nemusíme ho tam tlačit, hm? eh, přicházíme hluboko do procesu zjemňování vědomí a zjemňování objektu meditace. Hm? Čili Vlastně v šestém stupni uklidnění si meditující začíná medit. A to koresponduje možná s tím, co jsme vysvětlili včera, se stavem akumulace radosti. Hm? Teď Jestliže meditující v tomto stavu je, si začíná všímat těch jemnějších klesání a stoupání vědomí a je schopen je kontrolovat silou dozrávající, dozrávajícího uvědomění, sampraďaně vysvětlujeme jako uvědomění. Hm? Síla uvědomění může jedině dozrát, jestliže síla ducha přítomnosti dozrála, jestliže síla ducha přítomnosti nedozrála, síla uvědomění nemůže dozrát. A síla uvědomění je ta síla, díky které meditující je si vědom i těch. Nejjemnějších tendencí vědomí klesat nebo se rozpilovat. Hm? Čili jakmile ty ta, tato tendence vyvstane, je schopen s tím okamžitě jednat. Hm? E, okamžitě jednat, jakým způsobem, jestliže je. se vynoří v mysli, tendence, rozplilování, co udělá. Použije UPK. To znamená UPK. Odpojení se od toho. Zde UPK znamená prostě odpojení se. Společně s koncentrací. Vysudy Maga vysvětluje, což je také užitečné, že přivede na vědomí ty faktory probuzení, které jsou spojené s koncentrací. Hm? Jestliže se mysl rozptyluje Jaké faktory probuzení jsou spojené s koncentrací? Tomáši, je to prašrabdy, mluvili jsme o tom, hm? prašrabdy znamená Ta lehkost. lehkost, uvolnění hm? a pak upyka, hm? a rovnoměrnost vědomí a nebo prostě odpoutání. Hm? To znamená upekša, samády a prašrady. Hm? To jsou ty faktory vědomí, ty, které jsou též faktory probuzení, které nesnesou tendenci vědomí se rozpilovat. Hm? A jestliže Vědomí má tendenci klesat, použije ty faktory vědomí spojené a ty faktory probuzení spojené s čím? Spojené s moudrostí. Moudrost znamená dharma pravičaja jasné poznání, darmy, analýza darmy. Čili vlastně eh, analytické pochopení, pak eh, víry a úsilí. Hm? A co ještě? Prýty. Hm? Radost. Radost ve smyslu eh, radování se. Hm? Kochání se tím, co člověk dělá. Jestliže se člověk kochá tím, co dělá, tak mysl nemá, nemá tendenci klesat. Hm? Jestliže meditujeme a je jisté tupá, tupé uspokojení, tak to, není, to nemá nic s radováním se, co dělat. Radování se je kochání se v tomto smyslu, kochání se tím, co děláme, tím objektem meditace. A jestliže my se klesá, tak toto kochání se ztrácí, přestože příjemný pocit může dále pokračovat. Tak tedy eh, hlavní faktorem toho, co okamžitě zastaví tendenci vědomí klesat, to je vůle na základě uvědomění a to, co okamžitě zastaví tendenci vědomí se rozpilovat, to je na základě stejného uvědomění, je to upekša, co znamená letting go. Upekša doslova znamená, co? Ikša znamená pozorování. A upa má zde dva významy. To znamená eh, pozorování zblízka. A druhý význam je vlastně deprivativní. Nepozorování. Nepozorování ve smyslu lpění na tom, co je příjemné a eh, od snahy odstranění toho, co je nepříjemné. Nepříjmutí nepříjemného. To je upekša. Ale pozor, studenti buddhismu u upekša jsou dva základní druhy upekša. Jedna Úpekša znamená neutrální pocit, ani příjemný, ani nepříjemný. A která Úpekša je zde míněná? To je samskára Úpekša, což znamená právě eh, rovnoměrnost vědomí. Ve smyslu, že vědomí nemá tendenci lpět na tom, co je příjemné a eh, Odstrkávat to, co je nepříjemné. Čili je to spojené samozřejmě s přijímutím. A je teď, jelikož síla uvědomění krystalizuje, dozrává, ducha přítomnost se nestrácí, tak ty odkyvy se stávají čím dál tím jemnější. A teď už zbývá jenom co? Teď už zbývá jenom stádium vjupa šamaty. Vy je tady emfatický, jako extrémně velice, uti veli velice utišené. Velice utišený stav je, když na základě dozrání ducha přítomnosti a na základě dozrání ducha přítomnosti tež dozrání uvědomění, meditující je schopen ve své meditaci vynaložit Rovnoměrné úsilí. To znamená, netlačí na pilu ani příliš, ani, ani příliš moc, ani příliš málo, a pila začíná sama rezat. Hm? Dá se to srovnat k afgánskému koni. Hm? Afgánský kuň Afgánské koně jsou ty nejlepší na světě. Afgánský kuň, když stačí jenom držet uzdu a galopuje sám, a když přitlačí moc na uzdu, tak zneklidní, když povolí uzdu příliš, tak zlenivý. S zkušený jezdec afgánského koně drží stále úzdu tak, aby nebyla příliš eh, příliš fest a aby nebyla příliš uvolněna. A to se stává ve stupni Vyupa Absolutního uklidnění. A toto absolutní uklidnění je předpoklad jednobodovosti vědomí. V jednobodovosti vědomí už nejsou výkyvy ve vědomí. Vědomí plyne plynule, protože nevytváříme. Příliš úsilí, ani příliš málo úsilí. Hm? Vědomí plyne, plynule. Jak už jsem se zmínil, význam samády znamená správné položení objektu, správné položení vědomí na objekt. A co je správné položení vědomí na objekt? To je položení vědomí na objekt, kde faktory vědomí nejsou ani v příbytku, ani v úbytku. Hm? To znamená, úsilí není ani příliš, ani málo. Hm? To znamená, že víra není ani příliš, ani málo. To znamená, že eh, koncentrace není ani příliš, ani málo. Hm? To znamená, že eh, jestliže. Jsme ještě ve stádiu učení se první džány, pak vytárka není ani příliš ani málo a tak dále. Hm? Čili co zažíváme, je pocit pln, plného naplnění v tom, co děláme. Hm? Pak dosahujeme jednobodost. Jednobodovost. V jednobodovosti vědomí pak už nejsou mezery v rovnoměrnosti úsilí aplikace vědomí na objekt. Jestliže tento stav jednobodovosti vědomí se má kontinuit, stane se jistým zvykem, pak je to samády. A samády zde znamená, že tato správná aplikace Vědomí na objektiv se stává spontánní. Hm? Jestliže meditující dosáhne tuto schopnost, pak ať se učí cokoliv v meditaci, bude se to učit s lehkostí. Pokud nedosáhne tuto schopnost, bude to obtížný proces. A právě v mahajanové tradici se zdůrazňuje tato schopnost spontánního, spontánní prezence vědomí na objektu. Jakožto to základ pro, vlastně, pro proces převrácení se rozlišujícího vědomí na moudrost. Hm? Tak zmínili jsme se, já se nezmínuju v detailu, aby jsme celý tento systém, jak vysvětlovala yogačára, pochopili, musíme se zmínit o osmi ne, takzvaných Prahána-Samskára jsou o osmi formacích, které odstraňují překážky, hm? o šesti překážkách, o šesti sílách, které překážky odstraňují a tak dále. Tento systém je dosti komplikovaný. Co nás zde zajímá podle knížky, to znamená, že se učí kontinuitu hm? vědomí uvnitř. Učí se kontinuitu vědomí uvnitř, až tato kontinuita vědomí uvnitř na základě těchto praxe, těchto devíti stupňů nebo devíti stání vědomí v šamatě dozraje. jsme u 7. už nebo 9. Stápajaty. Osnovuje. Sam stápajaty. Osnovuje s kontinuitou. Hm? A vás stápajaty. Eh, eh, jakmile začíná dozrávat síla ducha přítomnosti, tím pádem. Co? Co se děje? Jakmile vědomí odchází od objektu meditace, hm? okamžitě ho tam, hned ho tam vrací. Hm? Pak čtvrtý, upastá pojaty. Vědomí zůstává, ať se děje, co se děje, zůstává u objektu meditace. A stále si připomíná ty instrukce, které potřebuje, aby tak dělalo hm? Pak damajaty. To znamená co? Že eh, začíná dozrávat eh, na základě uvědomění, začíná dozrávat co? No, ne, na, základě, na základě ducha přítomnosti začíná eh, se krystalizovat uvědomění a tím pádem je schopen hm, odstranit. Veškeré hrubší tendence vědomí k klesání. Ty hrubší tendence vědomí k, k rozpilování už byly odstraněny. Hm? Po Damayaty pak šamajaty. Jestliže to dokáže, pak se uklidní. Hm? Jestliže se uklidní, jeho síla hm? ducha přítomnosti dozrává. Takže je schopen odstraňovat i jemné hm? tendence vědomí k rozptilování a k klesání. Jestliže tak dělá, hm? eh, pozná, že ačkoliv je eh, ve stavu už eh, zde eh, plného naplnění s tím, co dělá, hm? Přesto, jeho úsilí ještě není rovnoměrné, tak ve dalším stádiu Jupaša Majaty se snaží ani netlačit příliš na pilu, ani nevít. To je sedmý. To je sedmý. Osmý pak je jednoborovo z vědomí. A devátý je samády. Jo? Toto jsou všechno vlastně cvičení v čem? V, v kontinuitě vědomí v sobě. Hm? Jestliže dosáhne meditující samády, pak tato kontinuita vědomí v sobě se stává, stává spontánní. Hm? A v tomto v tomto stádiu, jestliže jeho šamata dozrává a samádi se stává spontánní, co dělá, on zůjí svůj, to znamená, on kontempluje jeho vědomí na základě toho, že... Vlastně si, si to vědomí samotné dělá, dělá ve vědomí, nebo jak to řeknu <laughs> to je těžký přeložit, e, že jeho pozornost se obrátí čistě na vědomí a zůstává spontánně u vědomí. Hm? A jestliže je toho schopen, pak, eh, pak jeho, eh, pak eh, praktikuje opravdu v tom smyslu, že jeho, jeho eh, ducha přítomnost, že stále prodlevá. Ve stavu ducha přítomnosti, což mu umožňuje, že jeho, jeho vědomí a jeho tělo se nachází ve stavu prašraddy, hm? což jsme jako uvolnění, lehkost, jasnost. A toto se nazývá šamata, toto se nazývá utišení. Jestliže bodhisattva takto praktikuje, znamená to, že je schopen najít utišení nebo úspět v utišení. jestliže tedy meditující takto dosáhne prašrabdy hm? a na základě prašrabdy, na základě tohoto uvolnění, na základě této jasnosti, na základě e, této lehkosti, hm? jemnosti a Zdravého stavu hm? pak eh, může eh, tedy úspěšně eh, praktikovat vypašanu. Jakým způsobem, že ponechá, eh, ponechá ten eh, obraz objektu, který má stálou kontinuitu? Hm? Čili změní doslova eh, přeloženo, eh, že ponechá eh, tento, eh, tento, tento vnitřní obraz, vědomí, vnitřní obraz vědomí to je ten obraz vědomí, který, ve kterém předcházející stále následuje, ten následující stále, ten, co je předcházející, je stále stejný jako ten, který následuje. To je ten smysl. To znamená, že opravdová vypašaná vlastně začíná ve stavu, kdy jsme dosáhli co? Když jsme dosáhli jemnosti vědomí když jsme dosáhli eh, lehkosti, uvolnění, jasnosti. Jestliže jsme toho nedosáhli, tak v pravém slova smyslu vlastně se nejedná o žádnou eh, opravdovou samatu. Eh, vypašenou. Čili v tomto smyslu šamata je předpokladem vypašený. A jestliže je tomu tak, pak tedy zkoumá ten mentální objekt, mentální obraz objektu, jak jsme řekli, ve smyslu diferenciovaného objektu, takže ho může měnit. A to se děje ve čtyřech stupních vypašany. Což je vyčinou ty, Parivitarkajati ty, pari a parivám A co to znamená? Dozvíme se zítra.